Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka anta al-alim al-hakim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala 'abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa man istanbi sunnatihi ila yawm al-din. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. bu gün Namaz haqqında danışacaq, yəni namazın e, sözlərinin mənası. Namazın sözlərinin mənası. Bu, olduqca mühümdir, kardeşler. Ümumiyyətlə, namaz özü mühümdür. Yəni, İslam dinində, yəni İslam dininin ikinci rükumlarından sayılır və əzəmətlidir. Və əməllərin içərisində ən əzəmətli əməldir. Namaz qılmaq əməllərin içərisində ən əzəmətli əməldir. Əmçinin şeytan, qardaşlar, yəni çalışır ki, və ya istəyir ki, insanı namazdan uzaqlaşdırsın daima. Yəni, dünya fitnələrində, dünya sıxıntılarından, dünyanı yəni, bəziyir onlara ki, və ya başqa şeylər ki, insan namaz qılmasın. Bu şeytan istəyir Allah dələ buyurur ki, İnnəmə yuridu şeytanu ən yuqia beynəkumul ədəvətə vəlbəğba fil xamri vəlmeysir. Şeytan deyir: şarabla ancaq yəni daha doğrusu qumarla və şarabla sizi aranıza ədavət kin salmaq istəyir. Və ya suddakum salat Və həmçinin istəyir ki, sizi Allahın zikrindən və namazdan uzaqlaşdırsın. Şeytan istəyir ki, sizi Allahın zikrindən və namazdan uzaqlaşdırsın. O bu şeytanın istəyi idi. Yəni sən istəyirsənsə namaz qılmayasan, Allaha ibadət etməsən və namaz qardaşlar, yəni Allaha olan qulluğu bariz nümunəsidir. Əməllərindən də ən böyüyüdür. Yəni namaz ən böyük əməldir, göstədir ki, sən Allah'a qulsan. Zəlilliyini göstərən ən bariz əməllərindəndir. Namaz Yəni namaz qılmasan artıq Allah'a qulluqdan danışmağa haqqın yoxdur. Namaz qılmırsansə artıq Allah'a təslim olmaqdan, danışmaqdan haqqın yoxdur. Yəni təslim olan insan, Allah'a təslim olan namaz qılar. Yəni ən böyük əməllərdəndir, ən əzəmətli əməldir. Lakin indiki müsəlmanlar, yəni görəsən namaz qılır. Yəni hərəkət var. Amma keyfiyyət yoxdur. Yəni Allah Taala namaz qılın deyəndə Yəni, boş, quru hərəkət istəmir səndən. Boş, quru, hərəkət istəmir. Allah talı buyurur ki, Qulli ibadiyəlləzina əmənu yuqimus salət. İman gətirən qullarıma denən ki, namaz qılsınlar. Yəni, səni iman gətirmirsən isə namaz qılmalsan. Və əmçinin buyurur ki, Və aqimus salət əmr Allah talıq öz mübarət kitabında ki, namaz qılın. Lakin namaz nə ilə fayda verir? Namaz xuşu ilə fayda verir. Qiyamət günü namaz xushu ilə qılınan namaz fayda verəcək Allah qatında. Allah təala buyurur: "Qad aflaha'l mu'minun. Artıq möminlər nicaat tapdı. Elladeynə hum fi salatihim khashi'un." O möminlər ki, namazlarında xushululudur. O möminlər ki, namaz, yəni bütün möminlər yox, yəni hər namaz qılan yox. Hansı namaz qılan namazlarında xushulu mülti olanlar. Yəni, bir insan namazın sözlərinin mənasını bilmirsə, orada xuşu əldə edə bilər, edə bilməz, edə bilməz. Yəni, insan ən böyük, yəni, xuşu gətirən səbəblərdən ən böyük dediyi sözlərin mənasını bilməlidir. Yəni, insan dediyi sözlərin, yəni, Allahu Əkbar kəlməsindən, ta qutarana, əssəlamu aleykum və rəhmətullah, bu kəlməyə kimi nə deyir mənasını bilsə, Yəni ona xushu, yəni xushulu olmağa aparacaq. Bu böyük səbəbdir. Görsən bəzi qardaşlar yəni şahid edir, mən necə namazı xushu ilə əldirdim, yəni namazı necə qəlbi oyaq qılım. Soruşsan ki, qardaş, bəs bilirsən sözlərinin mənasını? Deyir, yox. Bilmir. Yəni bilmirsə, yəni sanki insan bilmir, nə deyir? Oxuyur, gündə 5 dəfə qılır. 10 il, 15 il namaz qılır, bilmir nə deyir namazda. Yəni bu həqiqi in yəni, məhrum olmaqdır. Yəni namaz qılmaq deyəndə boş quru namaz qılmaqdan getmir söhbət. Ona görə səhabələr deyirdil mürəmsə, məhsudur, ki, əgər səhv eləməyəmsə İbn Məhsud radillahu nə deyirdi ki, Namazından sənə qalan hissəsi başa düşdüyün hissəsidir qiyamət günü. Yəni sən nəyi başa düşmüsənsə, o qədər sənə qalacaq namazın. 3də 1i, 4də 1 Nə qədər uyaq olmuşsan və insan həm də namaz, namazın sözlərinin mənasını bilməyəndə artıq şeytən vəs-vəsə yətirir insana namazda və görürsən, aparır səni fikirlərivi. Yəni, sən namazın sözlərini fikirləşib, tədəbbür edə bilmirsən və bu səbəbdən də sənin fikrin hara gedir? Dünyaya. Bu səbəbdən. Yəni, əgər sözün mənasını bilsəkdün, yəni, bir növ çalışacaqdın ki, fikirləşəsən haqqında. Yəni insan bilisə ki, elhamdülillahirabbilaləmin, er-rahmanir-rahim, nə deməydi? Bir növ varar mahiyyətinə. Çalışar ki, üstündə işləsin, fikirləşsin, nə deyir? Bilmir, nə deyir? Artıq səbəbidir aparır səni dünyaya. Nə durmuyun, hə. Yəni insan ona görə mühümdür sözlərin mənasını bilmək. Və bu gün də istədim, yəni Allah Allahın izni ilə, yəni danışaq namazın sözlərinin mənası. Yəni qısa da olsa, yəni inşallah yəni çatdıracağam ki, namazın sözlərinin mənası nədir. Və birinci qardaşlar, takbiratul ihramdır. Niza hamımız bilirsiniz, Allahu əkbar kəlməsi. İnsan namaza bununla girir. Allahu əkbar kəlməsi, yəni Allah təala ən böyükdür. Adlarında, sifətlərində, zatında, hər bir şeydə böyükdür Allah təala. Yəni, bununla namaza başlamağın hikməti ondadır ki, yəni, sən bununla başlayanda artıq yəni, namazdasan. Yəni, sən fikirləri və başqa, yəni, əqli və başqa şeylər gəlməsin. Çünki ən böyük Allahdır, Allahu Əkbar. Ən böyük Allah Yəni, sən hiss elə ki, kimin qarşısındad yalnızsan namazda. Yəni, Allahu Əkbar kəlməsinin hikməti. Yəni, sən bil ki, namazda kimin önündəsən, kimin qarşısındasan. Allahu Əkbar. Yəni, böyük olan Allah onun qarşısındasın. Yəni, Allah və akbar kəlməsi bu deməkdir. Sonra gəlir nə? Açılış duası namazda. Və açılış duaları, yəni, sigələri, müxtəlifdir, yəni, formaları. Lakin biz məşhurunu yəni, götürəcəyik. Subxanaq Allahumma və bi həmdik və təbarəq əsmuq və təalə cədduk və la ilahə qeyruq. Bu duanı, açılış duası Deməli, Subxanaq Allahumma. Subhanək Allahum nə deməkdir? Yəni, sən Subhanək Allahumma deyəndə demək istəyirsən ki, Ya Rabbi, mən səni bütün naqisliklərdən, bütün eyblərdən uzaq edirəm. Səni məxlugata oxşamaqdan uzaq edirəm. Yəni, Subhanək o deməkdir, yəni sən tənzih edirsən Allahı naqisliklərdən. subhanaka sən nöqsansızsan Allahım. Bütün nə nöqsanlar var, hamısı bura daxildir. Nə eyblər var, hamısı bura daxildir. Yəni, Subhanək Allahuma deyəndə demək istəyirsən ki, Ya Rabbi, mən səni bütün eybli və naqisli olan sifətlərdən uzaq edirəm. Sən, yəni, insanların məxlulqatının sifətləri naqisdir. Yatır, mürgülüyür, yiyir acizliyidən. Bu, məxlulqatının sifətləri naqisliyidəndir. Yuxuluyur. Yəni, sən Allahı bütün bu naqisti, yəni, insana bənzər, yəni, insana sifətlərindən, məxlulqatı oxşamaqdan tənzik edirsən, uzaq edirsən. Subhanək Allahımın kəlməsi. Aydın, aydındır. Və əmsinin, həmdik, subhanək Allahumma və bi həmdik, subhanək aydın oldu, və bi həmdik. demək istəyirsən ki, Allahım, həmd sənədir, təriflər sənədir. Elə bir Allahı kamil sifətlərindən tərifləyirsən. Və bi həmdik. Bütün təriflər səna, həmd səna sənədir. Çünki kamil sifətlərə Allahdır. Yəni, kamil sifətlərlə vəziflənən Allahdır. Və bu kamil sifətləri, sifətlərə görə Allahı tərifləyirsən. Və bi həmdik, deyirsən. Subhanək Allahumma, və bi həmdik. Aydın və həmd də sənədir. Təriflər sənədir. Yəni, ispat edirsən ki, və bi həmdik demə ispat edirsən ki, kamil sifətlərdir Allahın. Allahın sifətləri hamısı kamildir. Aydındır? bu kamil sifətlərə görə təriflisən Allahı. Və sonra deyirsən ki, "Və təbāraka smuk." Və təbāraka smuk. Və ismin nə demə Məna ismin mübarəkdir. Sənin isimlərin mübarəkdir. Yəni Allahın bütün isimləri, qardaşlar, Mübarəkdir. Mübarək kəlməsinin mənası nədir? Yəni, xeyri çox olan. Xeyrli. Aydındır. Və, Və təbəraq əsmıq demək istəyirsən ki, Allahım, sənin isimlərin hamısı mübarəkdir. Aydındır. Yəni, səndə şər yoxdur. Anca xeyrdir. Şər insanlardadır. Aydın oldu. Və təəalə cəddüq. Və təbəraq Sənin cəddin ucadır. Allahın cəddi nədir burada mənası cəd sözünün? Əzəmətin. Yəni, sənin əzəmətin ucadır. Sən böyüksən. Yəni, sən insanlara oxşamırsan. Yəni, sən insanlarda olan təzim yox. Sən, sən ən əzəmətlisən. Və tealə cədduq. Yəni, sənin əzəmətin böyüksən. Yəni, ey Rəbbimiz, Sən ucaqsan, əzəmətlisən. Və təalə cəddüq. Mənası. Aydındır. Yəni, insanların əzəmətliyinlə bərabər deyil. Yəni, hansısa insan əzəmətli, üstün, böyük ola bilər. Lakin Allah tağlanın əzəməti özünə layiqdir. Ən əzəmətlidir Allah tağla. Və təalə cəddüq. Cəd sözü oldu? Azamə, əzəmət. Yəni, sənin əzəmətin ucaqdır, böyüdür. Aydındır. Və la ilaha geyruk kəlməsi sonu. Və la ilaha geyruk nə kəlməsidir qardaş? bu? Təvhid kəlməsi. Və la ilaha geyruk təvhid kəlməsidir. Hansı ki bununla bütün rəsullar gəlib bu kəlməyə görə. Bütün rəsullar gəlib nə deyib bütün elçilər? Deyib la ilaha illallah. Məbud və onun axırına da deyirsən ki, və lâ iləhə qeyrüh. Səndən başqa ibadətə haqqı çatan yoxdur. Səndən başqa ibadətə layiq olan haqq məbud yoxdur. Məbudlar var, çoxdur. İbadət olunanlar var. Lakin haqlıdırlar, haqsızdır? Haqsızdır. Yəni onları haqsızcasına ibadət olunur. Haqqı ibadəti haqqı çatan kimdir? Allah təbāraka və təala. Tək olan Allah. Və lə iləhə qeyru kəlməsi də bu deməkdir. Yəni, səndən başqa ibadətə haqqı olan yoxdur. Aydındır. Ba, bu, açılış duasıdır. Yəni, insan yəni, bunları bilib bu açılış duasınla namaza girsə, yəni girən insan və ya bu duanı, mənasını bilməyib girən insanla fərq elə eləyər-eləməz. Fərq eləyər. Yəni, o daha üstündür. Yəni, o daha layiqdır. Xoşu əldə eləsin. Onu bilən adam mənasını. Sonra gəlir nə qardaşlar? İstəadə, əuzu billəh minəşşeytanun racim. Ondan sonra. Əuzu billəh minəşşeytanun racim, qardaşlar, əuzu billəh. Nə deməkdir? Əuzu billəh, yəni Allaha sığınıram. Mən Allaha sığınıram şeytanın bütün hiləsindən. Yəni şeytanın məni azdırmasından, mənim üzərimdə hökm sürməsindən, yəni şeytanın mənə vəsvəsələrindən əuzu billəh. Allaha səlam. Əuzü billahi şeytan. Şeytandan Allaha sığın. Yəni Allaha bel bağlayıram. Yəni özümü, yəni Allah, yəni Allah de məni qoruyan. Aydındır? Əuzü billah. Rəcim nə deməyidi? Başqa. Lənətlenmiş. Rəcim məlعون deməyidi. Məlعون. sözü məlعون, yəni lənətlənmiş, Yəni lənətdənmiş şeytandan Allaha sığınıram. Ona görə Peyğəmbər Allah Taala Peyğəmbərim sallallahu əleyhi və səlləmə deyir ki: "Va qur rabbi a'uz bika min hamazatil şeyatin." ki, "Ey Məhəmməd! Va qur rabbi a'uz bika min hamazatil şeyatin." ki, "Ey Məhəmməd, mən şeytanın vəsfəsələrindən Allaha sığınıram. Mm -hmm. Va a'uzu bika rabbi an yahdurun və en unu mənə yaxınlaşmasından Mineşşeytan racim deyəndə, şeytan yaxınlaşır insana, yox, yaxınlaşmır, qaçır <gülüyor> əksinə. Ona görə deyir ki, Allah ta'ala, ey Muhammed, de ki, şey, e, mən şeytanın mənə yaxınlaşmasından Allah'a sığınıram. وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ en يَحْدُرُونَ Mənə yaxınlaşmasından. Sığınmaq aydın oldu, ne deməkdir? أَعُوذُ بِاللَّهِ mineşşeytan racim aydın oldu. Əntəni başqa ayda buyurur ki, Allah Taala və inmə yənzəğənəkə minə şeytanin nəzğə fəstəiz billah innəhu semiun alim. Aca şeytandan sənə Allah təbarak və təala deyir. Bir vəsvesə gəlsə Allaha sığın. Yəni insana vəsvesə gəlsə nə deməli? Allaha sığınmalı şeytandan. Deyir ki, əuzu billahi minə racim. Ha oldu? Onu ilə alimlər deyir ki, Bu kəlmənin bir neçə faydası var. Yəni, sığınmağın bir neçə faydası var. Məsələn, deyiblər ki, əuzubilləh minə şeytan racim demək fəhmi təmizləyir. Fəhmi təmizləyir. Və həmçini sən yəni, görsədir ki, yəni, sən kömək Allahdan istəyirsən. Həmçini, yəni, insan yəni, faydalarından insan etiraf edir ki, yəni, qüdrət Allahındır. Yəni, sən kimi sığınırsan Allaha? Yəni, səni ondan qoruyan kimdir? Allah. Deməli, qoruyan qüdrət sahibidir. Yəni, bu da faydalarındadır. Həmçinin bunun faydalarından yəni, görsətirir ki, sən acizsən. Yəni, bir qul kimi acizsən, sığınırsan Allaha. Yəni, Allaha möhdatsan. Niyə sığındayım ki, Allaha şeytandan? Yəni, görsətirir ki, sən zəifsən. Qul acizdir. Kimə sığınır? Rəbbinə. Əuzu billəh. Deyir ki, Allaha sığındıram minə şeytanın Yəni bu da faydalarını deyibl alimlər. Və sonra gəlir qardaşlar Fatiha surəsi. Auzu billahi minə e, sonra gəlir Fatiha surəsi. Yəni Quran oxuyanda nə edəmsən? Sığınmalısan. Yəni Allah təala deyir ki, ayədə Quran oxunduğu zaman eee Allaha sığın. Quran oxulandı Allah sığın. Yəni, sən də Qur'an oxuyacaqsan axı, Fatihə surəsi Qur'ndandır. Ona görə Qur'anı başlamamışdan qabaq sığınırsan Allaha. Əuzu billəhim minəşşeytanirracim Bismilləhi rəhməni rəhim Bismilləhi Rəhman və rəhimli olan Allahın adı ilə oxuyram. Bismilləhi rəhməni rəhim, yəni rəhman və rəhimli olan Allah. Allah rəhmandır, rəhimdir. Onun adil ilə oxuyuram. Onun ismi ilə başlayıram oxumağa. Budur mənası. Əl-həmdü lilləhi rabbil aləmin. Əl-həmd Al Deysən, Əl-həmdü lilləh. Nə deməkdir? Həmd kimi məxsusdur? Allaha. Həmd nə? Yəni, nə? Təriflər, sənalar. həm tərif. Yəni, sən kimi tərifliyirsən sifətlərinə görə, Kağanı sifətlərinə görə Allahı tərif eləyirsən. Elhamdulu bu həm də kim layiqdi, kim? Yəni e, kim layiqdi Allah. Elhamdülillah həm də Allah adına. Rəbbül-aləmin. Aləmlərin Rəbbinə. Alam nədir? Allahdan başqa nə varsa alamdır. Yəni məxluqdur. Allahdan başqa nə varsa Allah onlar Rəbbidir. Aləmlərin Rəbbi. Rəbbi yəni nəyi? Rəbbi, yəni nəyi? Xaliqi, Yaradanı, Maliki, həmçinin onları idarə edən, yəni bütün aləmləri idarə edən, yəni Rəbbi, onları yaradan, onların sahibi, yəni həmdə olsun Allaha, aləmləri Rəbbinə. Rəbb sözü aydındır, Rəbb, Xaliq, Malik, mutasarrifli, umursa deyirlər, yəni Allah da işləri idarə edəndir, Rəbbdir. Yəni, aləmlərin Rəbbidir. Aləm də nə oldu? Allahdan başqa nə varsa, aləm sayılır. Aydındır. Məxluq var, var xalik. Allah xalikdir. Nə varsa ondan başqa, məxluqdir, yaradılıb. Yaradan da Allahdır. Sonra deyirsən ki, Ər-Rəhməni-Rəhim. rəhman və rəhimli olana. Bu iki isim Allahın isimlərindəndir. ər rəhmən Allah'ın ismidir. Er-Rahim Allah'ın ismidir. İkisi də Allah'ın ismidir. Aydındır? Və ikisi də Zur-Rahmə deməyidi. Rəhmət sahibi. Rəhmətdən alınır. Aydındır? Rəhman, Rahim sözün mənası nədir? Yəni rəhimli olan. Rəhmət sahibi. Aydındır? Yəni bəzi alimlər yəni bu iki isminin arasında fərqləri yəni izah ediblər və dərsdə də qeyd etmişəm lakin yəni uzatmıram bəzi alimə deyirlər ki, er-Rəhman zatı sifətidir Allahın, er-Rəhim feli sifəti. Bu cür izahlar verirlər, bir neçə izah. Yəni, yəni məqsəd, yəni, fərqi, yəni qeyd etmək deyil. Ümumən bilməlisən ki, er-Rəhman və Rəhim, yəni Rəhman və Rəhimin olana. bu iki isim Allahın isimlərindəndir. Həmçinin bilməlisən ki, Allahın Rəhman, yəni rəhmat sifəti Qəzəb sifətinə qalib gəlib. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm, Allah talib buyurur ki, Kətəbə Rabbukum alə nəfsihi rəhmə. Sizin Rəbbiniz öz nəfsinə rəhmət yazdı. Və başqa yədisi gəlib ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm buyurur ki, onun rəhməti qəzəbini üstələdi. Allahın rəhməti qəzəbini üstələdi. Yəni, Allah talib rəhməndir, rəhimdir. Ona görə rəhman ismini Allahdan başqasına vermək olmaz. Rəhman ismini Allahdan başqasına vermək olmaz. Aydındır, bu xas Allaha aiddir bu isim. Və sonra gəlir Məlik Yəvmiddin. Məlik, nə deməkdir? Məlik Yəvmiddin qiyamət gününün sahibi. Yəni qiyamət günü nə olmayacaq? Nə olmayacaq qiyamət günü, nə əhvallar, halları var ha? Bütün o günün sahibi Allahdır. Haqq hesab günü, orada hesab olacaq, sırat, e, yəni cənnət, cəhənnət, bütün o günü sahibi Allahdır. Məlik yomiddin. Yəni, sən bunu deyəndə namazda hiss etməlisən. Nə oxuyursan. Kiyamət gününün sahibi. Sonra gəlir, İyyəkə na'budu və iyəkə nəstəin Gəlir. İyyəkə na'budu Yəni, Biz sənə ibadət edirik, deməkdir, mənasın. Yəni, səndən başqasına ibadət etmirik. İyyəkə na'budu. Demək yəni, istəyirsən ki, ya Rabbi, biz, yəni, yəni sən Fatiha sürəsində, demək istəyirsən ki, ya Rabbi, biz sənə ibadət edirik. İyyəkə na'budu. Və, və yalnız səndən kömək istəyirik bu sözün mənası. Yəni insan görürsən, bəzi müsəlmanlar bunu deyir və iyake nəstəin. Çündə neçə dəfə deyir gün ərzində, namazda. Və görürsən, deyirsən ki, ya Rəbbim, və iyake nəstəin, bəs sənə kömək istəyirik, etiraf edir dillə. Və görürsən, gedib başqasından kömək istəyir. Qəbirdən istəyir, imamlardan istəyir. Peyğam, bəs hara getdi bu dua? Bə hara getdi sənin bu sözün? Və iyake nəstəin. Yalnız səndən istəyirəm. Yəni, elə bir şey varmı ki, yalnız Allahtan istənilsin? Onlara görə yoxdur. Dir İyyəkə Nə'bud. Biz sənə ibadət edirik ki, başqasına dua edirik. Dua ibadətdir axı. Olmaz. Dua ibadətdir. Çağırmaq var ha. Ey filan kəz. Bax, bu ibadətdir. İbadət desə, İyyəkə Nə'bud. Sən ibadət edirik. Yəni, sən ancaq Allaha çağırmalısan. Başqasını yox. Başqasını çağırsan, yəni sən... Ancaq Allah-ı etmirsən, Allah yanaşı kiməsə edirsən, başqasını çağırmaqla. Və yalın səndən kömək istəyirik. Başqasından kömək istəsən, bu dediyin söz mənasızdır səndə. Cavab verəcəksən, başqasını çağırırsan, başqasından kömək istəsən. Bizdə hətta bəzi insanlar var, bəzi fitqələr və ya Allahdan başqasını hamıdan istəyir, bir də Allahdan istəmir. Hətta vallahi firqələr var, tək Allahdan istəmək onlara ağır gəlib. Deyiblər ki, nə vadə tək Allahdan istəyəsən? Mütləq vasitə olmalıdır, mütləq. Firqələr var. Yəni, sən nəyə gör tək Allahdan istəməlisən ki, deyir? Bəs bu qədər vasitələr hara getdi? Niyə tək Allahdan? Tək Allahdan istəyənlərə eb tutublar. Buna bax, deyir, bu tək Allahdan istəyir, deyir. Əli bir sənə, yəni, qınır səni, bu nədir, oyun çıxartmısan, tək Allahdan istəyirsən, başqasından da istəyir. Yəni, Tövhid olub nə? Tövhid yoxdur. Nəyə görə tək Allahdan istəməyim? Allah da Allah dir öz kitabında Va qala Rəbbiniz dedi ki, məni çağırın, mənə dua edin, mən də sizin duanıza cavab verin. Ayə, məni çağırın, deyərdir ki, başqasını çağırın, başqası da cavab versin. Məni çağırın deyir, məni də sizin duanıza cavab verib. Yəni, belə olduğu halda, mən Allaha çağırsam, nə, pisli, yəni, nə pis bir iş etmiş oluram. Heç nə. Ona görə alimə deyirlər ki, Quranda, Allahın kitabında o yerlər var, ha? Allahdan başqasına qurban kəsməyin, Allahdan başqasına səcdə etməyin və ibadəti növləri et etməyin. Onlardan ən çoxu, ən çox yerdə daha çox işlənib Allahdan başqasını çağırmayım. Yəni bu daha çox işlənib. Yəni Allahdan başqasını çağırmaq olmaz. Tək Allah'a çağılmalıdır. Hər bir şeydə. Ay sən çağırsan artıq Allah'a şərik qoşmuş olursan. Olmaz. bu kəlmə tohi, yəni insan bunu deyirsə başqasını çağırmamalıdır. İyyəkə na'budu və iyyəkə nəstə'ən kəlməsi Aydın oldu mənası sonra Ne gəlir? İhdina s-sıratəl-mustaqim İhdina s mustaqim, mustaqim. Yəni sen deyirsən ki Ya rəbbi. Bizi Doğru yola yönəlt Doğru yola Hidayət yoluna İhdina s-sıratəl-mustaqim Mustaqim, mustaqim paran yol hansıdır? Allah'a aparan yol. Yəni, bizi müvəffəq elə, ya Rəbbi, o yola. Fatihədə istəyirsən Allahdan, dua eləyirsən. Dua, indina sırata mustaqim Sonra deyirsən ki, Sırata-ləzina ən'amta aleyhim. Deyirsən, o kəslərin yoluna ki, hansı yola istəyirdin? O kəslərin yoluna ki, sən onlara nimət vermirsən. Nimət verdiyin kəslərin yoluna peyğambərlərin, şəhidlərin, salihlərin o kəslərin yoluna yönəlt bizi dua eləsən. Sonra deyirsən ki, geyrul məğdubi aləhim kəzəbə gələnlərin yoluna yox. Yəni qəzəbə düçar olanların yoluna yox ya Rəbbim. Onlar hansılardı? Qəzəbə düçar olanlar kimlərdi? Yahudilər. Yəni, yəhudilərin yoluna yoxdur. Nəyə görə? Çünki onlar haqqı bilib əməl etmirlər, yəhudilər. Bilir haqqı. Əməl etmir. Onlar qəzəbə düçar olanlardır. Və onların yolunda olanlar. Və ləd-dalim l aleyhim nə onların, nə də və ləd azmışların nə qəzəbə düçar olanların yoluna, nə də azmışların yoluna Bizi yönətmə. Aydındır. Onlar hansılarda azmışlar? Nəsara, nəsranilər. Onlar nə görə azmışdır? Allaha ibadət edirlər cahilcəsinə. Azğın filqədir. Allaha ibadət edir cahilcəsinə. Və sonra deyirsən ki, dua elədən. Dua elə deyin ki, yəkə nə'budu və yəkə nəstəinih nə asrətan müstaqim, aleyhim, qayril məqdubi aleyhim və ləddalin. Sonra deyirsən ki, əmin. Nə deməkdir əmin? Deyirsən ki, yəni Allahım, duamı qəbul et, mənası əminin. Yəni, dua etmədin, bizi doğru yola yönəldi. Neymət verdiyin, kəslərin yoluna. Yəni, bu duazdan sonra deyirsən, əmin. Yəni, ey Allahım, Estin duanı qəbul et. Mənası. Yəni surədə istədiyinlər var Bax, o, dua et, o duaya o duaya demisən əmin. Və sonra gəlir nə? Yəni Allahu Əkbər aydındır, mənası qeyd etdi Ruku. Rücu. Dedirsən rukuya. Nə deyirsən? Subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Nə deməkdir? Subhanə, aydındır. Mənası nə? Tənzih. Mənası tənzihdir. Yəni, uzaq etmək Allahı naqiz edilərdən. Bir qeyd etdim, Subhanəq Allahım da. Subhanə, Rabbiyəl-Azim. Yəni, mənim Rəbbim bütün naqiz sifətlərdən, eibli sifətlərdən uzaqdır. Yəni, ağlıva nə batil fikirlər, zənnər gəlir Allah haqqında. Allah ondan münəzzəhdir. Subhanə Rabbi. Mənim Rəbbim münəzzəhdir o sifətlərdən. Yəni, insan bunu namazda duymalıdır. Hiss, -hiss etməlidir. Bəs, azim nə deməkdir? Subhanə Rabbi əl-Azim. Yəni, əzəmətli. Zatında, sifətində, fəhlində, hər bir şeydə Allah da alə əzəmətlidir. Allah əzəmətlidir. Subhanə Rabbi əl-Azim. Aydındır. Sonra nə gəlir ondan sonra? Səmiyyəlləhu limən həmidə Səmiyyəlləh nə deməkdir? Allah, Allah eşitdi. Burada səmiyyə sözü, eşitdi sözü cavab verdi mənasındadır. Səmiyyə əslində Allah eşitdi. Lakin burada eşitmək icəbə mənasındadır, icabət etdi. Səmiyyəlləh Limən həmidə. Allah ona həmd edəni, həmdini eşitdi duasını. Yəni, cavab verdi. Aydındır. Allah ona şükür edənə, həmd edənə cavab verdi. Səmiyyə Allah. Səmiyyə orada cavab vermə mənasındadır. Aydındır. Necə ki, bunu İmam Məbov diyor Rahim Allah, Muslim şəhərində. Və sonra, ümumiyyətlə, yəni, hədislərə baxsaq qardaşlar, Sonra gəlir Rabbena lekel hamd. Bu gəlir. Səmi Allahu liman sonra Rabbena ve lekel hamd. Bu Rabbena ve lekel hamd dörd siqada gəlir. 4 forması var. Biri Rabbena ve lekel hamd, ikincisi Rabbena lekel hamd vabsız, üçüncüsü Allahumma Rabbena lekel hamd, dördüncüsü Allahumma Rabbena ve lekel hamd. bu dördü də gəlib sünnədə. Aydındır, yani insan hansını etsə namaz qılan, yani inşallah müvafiq olur. Yəni, hansını etsən keçərli sayılır. Aydındır, yani, Rabbenə ve yani ləkəl həmd, Allahümme Rabbenə ləkəl həmd, Allahümme Rabbenə ve ləkəl həmd. Bu dördü də. Yəni, ey rəbbimiz həm sənədir. Yəni, mənası Rabbenə, ey rəbbimiz ləkəl həmd, həmd sənədir, təriflər sənədir, sənələr sənədir mənası aydındır. Sonra gəlir yəni, Allahu Akbar məsəcdə Subhana Rabbiyəl Ələ Subhana Rabbiyəl Ələ Yəni fikir verir, yəni insan öz simasında, yəni öz bədən üzvündə yəni orqan, ən əzəmətli yeri insanın alnıdır, alnı. Ən hörmətli yer sayılır. İnsan ən hörmətli yerini qoyur yerə, baş yərir və özü alçalır Lakin nə deyir orada? Subhanə Rabbiyəl-ə'lə, nöqsansız olan Rəbbim ucadır. Yəni, özünü sındırıb, Rəbbini uca tutur. Aydındır? Yəni, Rəbbinə baş, baş əyib. Baş əyir və orada etdiyi duaya bax. Subhanə Rabbi, mənim Rəbbim, bayaqlar qeyd etdi. Bütün nöqsanlardan, naqisliklərdən, nə kimi pis sifətlər var, ondan münəzəhdir, uzaqdır. Əkinə, kamil sifətlərlə vəziflənib. Əl-ə'lə, ucad, Ali, Rəbbim ucad. Harada işlədir onu? Səcdədə. Ona görə Peyğəmbər s.a.v. buyurur ki, insanın Rəbbinə ən yaxın olan vaxtı səcdədə olan vaxtıdır. Yəni, səcdə forması fikir verin, namazların formaları var, ha? Yəni, namazın şəkilləri. Hamısı qulluğa işarədir. Yəni, sənin möhtacılığı və görsədir Allaha, sınmış vəziyyətdə olmağı və rüku, Yəni, sən zəli Allahın qarşısında və bu dünyada ən xoşbəxt insan, yəni, ən xoşbəxtli bu dünyada Rəbbinə qul qulluqdadır. Qul ən yüksək məqamdır həyatda. Həqiqi qulluq. Yəni, sən kimin qarşısında əyildin ki? Allahın. Yəni, başqasının qarşısında əylmək olmaz. Amma Allahın qarşısında əylmək ən yüksək məqamdır, qulluq məqamı. Ona görə Peyğəmbərimiz bununla özünü xoşbəxt istədirdi, şərəf duyurdu. Peyğəmbərimiz deyirdi ki, sallallahu aleyhi səlləm, Lə tətruni kəmə ətratin nəsarə İsa ibnə Məryəm. Nəsra, e, nəsranilər Məryəm oğlu İsa-nı şişirtdiyi kimi, məni şişirtməyin. Şişirtmişdilər, Allahın oğlu etmişdilər, nəsranilər, İbnullah dedirdilər. İsaya. Şihrtməyin. İnəma anəbdu. Dedirdi mən yalnız qulam, qul, sadəcə qul. Fə qulü abdullahı və rasulu. V mənə deyin ki Allahın qulu və elçisi. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm şərəf hiss etdirirdi. Allahın qul olmaqla. Yəni insan Allahın qul olmasa artıq başqasının quluna çevrilir. Aydındı? Yəni qul odur ki, yəni qul Heç ağasına ası olar, qardaşlar. As olmur, ası olmur. Ağasına ası olmaz. Ona görə, yəni, insan gəlir Rəbbinə ası olmasın. Quldursa, qulluğunu görsətsin. Baxın, yəni, müsəlman sözünün mənası nə deməkdir? Təslim olan. Kimə təslim olan? Allaha. Deyirsən ki, mən Allaha təslim olmuşam. Yəni, o deməkdir ki, Mən təslim olmuşam. Nə deyir eləyirəm? Yəni, Allah nə deyirsə, mən təslim olmuşam. Baxın önündəki müsəlmanlara. Allah da Allah namaz qıl. Oruc tut. Tutmur. Qılmır. Sonra deyir, müsəlmanam. Deyir ki, mən təslim olanam. Hanı bəzi? Yəni, təslim olan görsətməlidir. Yəni, Allahın əmrlərinə boyun əyib qadağanlarına çəkinməlidir. Həqiqi təslim olan odur. Bizdə Həqiqi təslimsiyyət yoxdur, zəifdir. Yəni, biz yəni kiminsə razılığına görə, insanların razılığına görə yəni Allahın rizasını, Allahın əmrini ikinci növbəyə atmışıq. İkinci növbəyə. Yəni, insan gəlir hər şeydən qabaq bu dünyada Allahın əmrlərini yerinə yetirib, onun qadağanlarından çəkinsin. Ən yüksək məqamdır həyatda. Kim hörmətdə olmaq istəyirsə dəri Allah yanında hörmətlə olsun. Allah yanında hörmətlə olmaq necə olur? Allah təala Dirəs kitabında innamakranakum indallahi atqakum. Sizin ən hörmətli diniz Allah yanında ondan ən çox qorxanınızdır. Ən çox qorxan. Yəni ən çox qorxan, yəni ən çox əmrlərini yerinə yetirib qadağanlarından çekinən o Allahda ən çox qorxandır və o Allah'a Allah yanında ən hörmətlidir. Ona görə peyğəmbər sallallahu əleyhi deyirdi ki, sizin içərinizdə mən hamıdan çox qorxuram Allahdan. Ona görə Allaha ən sevimli insan idi. Allahda ən çox qorxan insan idi. Aydındır və bu səcdə, qardaşlar, yəni qulluq məqamıdır. Yəni, çıxıb üzə, bariz nümunəsidir qulluq. Ona görə alimlər deyirlər ki, vallahi, əgər insan sadəcə və sadəcə bir dənə səcdənin ləzzətini datsa, həqiqi ləzzəti datsa, bütün ləzzətlərdən hamısından üstündür. Ona görə deyil bilə ki, alimlər o ası insan, fahiş işlər edən insan, haramlarda əylənən insan, əyləncələrdə, o insan İslamı qəbul edəndən sonra, yəni o namazda səcdənin səcdə etdiyidən sonra sən ondan sorursan ki, bu səcdənin ləzzəti daha ləzzətlidir, yəni dadı, yoxsa o haramların insaf əhli olsa deyərdir bu səcdənin ləzzətlini heç nə vermir. Yəni, insan bundan həqiqi ləzzəti dadır. Yəni, Rəbbinin qarşısında boyun əymək. Allah da Allah səndən bunu istəyir. Qul olmağı. Allah yanında hörmətdə olmaq istəyirsən isə izhar elə. Bildir Allaha. Zəlilliyivi, möhtaclığı. Nə qədər çox zəlilliyivi, möhtaclığı bildirsən, bir o qədər Allah yanında hörmətdə olacaqsın. Aydındır və ə, ə, ə, səcdə də bu deməkdir. Ona görə, Bu ayə nazil olanda Səbbi xismə rabbikəl ə'lə yəni, e, e, e, Bu aya nazil olanda Peyğəmbər s.a.v buyurdu ki İc'aluhə fi sucudikum Onu dua Yəni səcdənizdə işlədin Yəni Subhana Rabbiyəl ə'lə Bunu səcdənizdə işlədin Oxuyun Subhana Rabbiyəl ə'lə Bu duanı 3 dəfə səcdədə deyilir Əl ə'lə Mənası nə oldu? Uca Uca, hər şeydən ucanı Allah Tabaraka və təalə ta Sonra gəlir iki səcdə arası qardaşlar Nədir? Rabbi xifirli Rabbi xifirli Rəbbim məni Bağışla, yəni mənim günahlarımın üstünü ört Yəni mənim günahlarım əff elə Bağışla Allahdan istəyirsən iki səcdə arası oturanda Subhan Rabbi xifirli, xifirli. Aydındı İki dəfə Sonra gəlir dəşəhüd التحيات لله والصلاه والطيبات السلام عليك يا يوهنبي ورحمه الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله بنا dinlənin təşəhüd. Nədir mənası? Valla insan müsəlmanlar var. Yəni indiyənə kimi bu Sadəcə oxuyur. Və sonra deyir ki, namazda xoşu əldə edə bilmirəm. Təşəvüddə dünyanı fikirləşir. Təşəvüd uzundaxı. Yəni, insan oxuyur, dil tələffüz edir, fikir haradadır? Dünyada. Nəyə görə? Yəni, əgər mənasını bilirsəkdir, inşallah ki, kömək olar da sənə tədəbbür etməyə. Yaxşı, mənası nə deməkdir? Ətəxiyyətü lilləh. Yəni, hissə hissə edəcəm, inşallah. Ət-təhiyyət nə deməkdir? təhiyyə təzim. Bütün nə əzəmətli, əzəmətlili var, hansı növü olur olsun? O, Allahadır. Ət-təhiyyət əzəmətli, lillə. Əzəmətli Allahadır. Baxın, Ət-təhiyyətu lillə. Ət-təhiyyət Allahadır. Ət-təhiyyət oldu nə? Əzəmətliyik. Ət-təhiyyətu Yəni ət nə qədər növü varsa hamısı Allahadır. Ət-təhiyyət. Ət-təhiyyətu Yəni tə'zîm. Yəni əzəmətli Allahadır. Və səlavât. Ət-təhiyyətu lillâh və nədir? Namazlar. İstər fərz olsun, istər nəfilələr. Ətdəhiyyətü lilləh və səlavat. Həmçinin səlavat da Allahadır. Yəni, namazlar da Allaha məxsusdur. İstər nafiləsi olsun, istər fərzi. Hamısı Allaha məxsusdur. Həmçinin dualar. Salavatın səhərində, həmçinin dualar Allahadır. Ətdəhiyyətü lilləh və səlavat. Aydındır? Əs-səlavat nə oldu? Namazlar. Yəni, salət, namaz. Bu da şəhə şey cəmirdir. Namazlar, nafilələr, fərzlər və dualar Allahadır. Lillah. Etdəhiyyətü lilləhi və səlavat. Və təyyibət. Və təyyibətü. Etdəyibət nə deməkdir? Yaxşıdır. Yaxşılıqlar. Tayyib, yaxşı, gözəl. Gözəlliklər də Allahadır, yaxşılıqlar. Allah taala Hər şeydə təyibdir, zatında, sifətində, fəylində. Aydındır, yəni Allah da Allahın bütün fəyilləri, bütün sifətləri, yəni hamısı təyibdir. Yaxşı. Ona görə Peyğəmbər s.a.v buyurur ki, Əyü hənnəs, ey insanlar, inə Allahə təyib. Allah təyibdir. Yəni nə? Gözəldir, yaxşıdır. Lə yəqbəlu illə təyibə və yaxşılıqdan başqa şeylər qəbul etmir Allah. Fikir özü yaxşıdır. Və yaxsılıqdan başqa şeyləri qəbul etmir. Allah təbarəkə və təalə. Yəni, Allah təala nə deyirsə, nə edirsə və nə ilə vəziflənibsə, hamısı təyibdir. Və təyibətüb o deməkdir. Ətəhiyyətü lilləh və səlavətü və Yəni, o da Allah adı. Aydındır. O, həm zatında, həm fiilində, həm də sifətlərində təyibdir Allah. Lakin insanlarda, qardaşlar, İnsanların əməllərində təyib də var, xəbis də var. Xəbis oldu nə? Pis, çirkinlik. Yəni, insanlar həm yaxşı iş edir, həm pis iş edir əməllərin içərisində. Amma Allahın feyllərində pisli yoxdur. Təyibdə hamısı. Və insanlar əməl etmir, yaxşı pis. Allaha qalxan hansıdır? Yaxşı əmələ qalxır. İleyhi yəsədül kəlimu təyib. Gözə sözlər, yaxşı sözlər ona qalxır. Yaxşı, hamısı yox. Yəni, insanların danışdıqları yaxşı sözdə qalxır Allaha. وَالْعَمَلُ الصَّالِهُ يَرْفَعُ Və salih əməllər. Qalxır Allaha. Aydındı Dayibət. Mənası aydın oldu. Əl-dayibət. Yəni, insan və Allah yəni, bu kəlmələri bilib mənasını oxusa, başqa cür olar. Yəni, özünə hiss edəcək namazda. Sonra gəldi: "Əs-sələmu əleykə əyyuhannəbi." Əs-sələmu əleykə. Sənə salam olsun ey peyğəmbər. Ən-nəbi, peyğəmbər. Əs-sələmu əleykə əyyuhannəbi. Yəni nə deməydi? Sən dua edirsən peyğəmbərə salamatlıq. Bütün müsibətlərdən, bəlalardan, fəlakətlərdən peyğəmbər sallallahu əleyhi və salamatlıq istəyirsən. Dua edirsə, əs-sələmu əleyk. Yəni, mən dua edirəm sənə, ey Allahın edirsə, bütün, nə dua edirsə, salamatlığı, əs-sələm, salamatlıq. Bütün pis şeylərdən dua edirsə, bu duadır qardaşlar, bu duadır. Bəziləri bizə iraq tuturlar, deyirlər ki, bu dəlalət edir ki, Peyğəmbər bizə eşidir. Əs-sələmu deyəndə sənə salam olsun. Də Peyğəmbər bizə eşidir. Yəni Peyğəmbər sallallahu bu təşəhüdü sahabelərə Quran oxumaq kimi öyrədirdi deyir. Sahabelər deyir ki, bizə Quran öyrədətdiyi kimi təşəhüdü öyrədirdi. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi təşəhüdü öyrədəndə onlara bilirdi ki, öləcək. Yəni onlar Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm imam olanda sahabeləri arxasında bu duanı gizlin edirdilər. Ürəklərində "Əs-sələmu əleykə" eşidmiddi Peyğəmbər sallallahu əleyhi Bu şəhərdə olan da, obisi şəhərdə olan insanlar, o dua edəndə bu eşilmirdir. İşte peyğəmbər sallallahi sellemə. Yəni orada şərt deyil ki, eşitsin səni. O sadəcə duadır. Dua etmək. Sən dua edəsən, peyğəmbər sallallahi sellemə. Aydındır? Yəni burdan o çıxmır ki, o səni eşitməlidir. Sən xəbər vermirsən ki, nəsa istəmirsən o. Yəni dünyada etdiyin kimi söhbət etmirsən onlarla. Salamun aleykum. Yəni, dünya münasibətləri burada deyil. Bu duadır. Esselamu aleyka eyyüha nəbi. Sənə salam olsun ey Peygamber. Bizim Peygamber sallallahu aleyhi və dəllə edirsen. Ned'u ləhü bissalâma min kulli əfə fəyəyətihə və bə'də mühdəhə. Aydındır. As salam attıq sizdir. Bu, duadır kardeşlər. Ve rahmetullah. Bak, esselamu aleyka eyyüha nəbi. Ve rahmetullahi və bərakətuhu. Ve rahmetullah. Ve sənə Allahın rahmeti olsun. Yəni, salamatlıq istəyəndən sonra nə istədin? Rəhmət istədin. Yəni, Peyğəmbərə rəhmət istədin. Dua elədin. Allahdan rəhmət istədin ona. Peyğəmbər s.a.sələmə. Aydın oldu. Və sonra, وَا بَرَكَتُهُ Və onun bərəkəti olsun sənə. Allahın. Bərəkət də nədir? الْخَيْرَ الْكَثِيرَ الْثَابِتِ Çox xeyr. Sabit olan çox xeyr. Xeyrli. Yəni, sənə xeyr olsun. Xeyri işlər istəyirsən Peyğəmbərə. Aydındır. Xeyri şeylər istəyirsən. Yəni, alimə burada deyə ki, sənin Peyğəmbərə xeyr istəməyin, dua etməyin. Yəni, sən istəyirsən ki, yəni, onun yoluna tabi olanlar çoxalsın qoy. Aydındır, dua edirsən. Çoxalsın. Yəni, Peyğəmbər sallallara sələmə xeyr istəyirsən, yəni, ona... Tabi olanlar, onun yoluna gedənlər çoxalsın. Çünki Peyğəmbər e, sallallahu aleyhi ve səllimdən sonra kim nə xeyr edirsə, o xeyrin savabından Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səllimə yazılır. Nə xeyr edirik biz hamımız, nə savab işləri edirik, hamısı yazılır Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve səllimə. Və sən də yəni Peyğəmbərə dua edirsən. Dua edirsən Allahım onun xeyrini artır, bərəkətini artır. Aydın oldu o, o bərəkətuhu. Səlam deyirsən. Assalamu aleyna. Və alə ibadillahis salihin. Soram, nə deyirsən? Assalamu aleyna. Bizə salam olsun. Artıq, yəni bizə burada, yəni şəxs özün, yəni fərdi özün yox. Yəni tək burada fərdi öz eləmirsən. Bizə, yəni bütün peyğəmbər sallallahu əleyhi və ümmətinə Bütün hamıya desə assalamu aleykum və həmsinin bizə də salamatlıq istəyirsə dua edirsən. Bütün müsəlman ümmətinə. Aleyna, yəni bizə, peyğəmbər sallallahu əleyhi yolunda olanlara. Yəni peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmə. Yəni salamatlıq dua etdiyimiz kimi bizə də edirik. Assalamu aleykum. Aydındı? Və alə ibadillahis salihin və Allahın salih qullarına, bəndələrinə istəyirsən o duanı, dua edirsən. Allahın salih bəndələrinə, yəni yeryüzündə nə qədər salih bəndə varsa, hamısına dua edirsən. İstər diri olsun, istər ölü olsun. Yəni, Adəm övladı və ya mələkələrdən və ya hədzinlərdən hamısına. Əsələmü əleyinə və əbədilləhi salihin. Allahın salih qulları deyiblər ki, alimlər, Onlardır ki, onların xəlvəti və aşkarı islah olub. Bu, salihdir. Yəni, necə bilmək olar ki, salih qul hansıdır? Salih qulun tərifi, yəni xəlvətdə də, gizlində də, aşkarda da eynidir. Yəni, aşkarda cəmaat içində olanda yaxşı olmur. Yəni, cəmaat içində yaxşı olub, xəlvətdə pis olmur. Yəni, aşkarını düzəldiyi kimi xəlvəti də düzəldim. Yəni tək olanda qorxur Allahdan. Tək olanda Allahdan qorxur, salehdir. Yəni öz xəlbətini müalicə eləyib. Yəni indi bir az fərqlidir. Yəni insan xəlbətdə olanda günah edir. Hədir, görmür də məncə heç kim. Günah eləyir. Məsəl üçün siqet, yəni, çəkən insan cəmaət çərçivəsində çəkmir. Ayıbdır axı. Nə deyirlərsən müsəlmanlar? Xəlbətdə olanda çəkir. Yəni xəlbətini düzəltməyib hələ. İslah etməyib. Cizdinini Yəni, bilməyib ki, yəni Allah da Allah onun xəlvətini də görür. Yəni, sən belə bir yer tapmaqsan ki, Allah da Allah səni orada görməsin. Və Allah da Allah daha layiqdir sən onunla həyat etməyə. Nəyək insanlardan? Aydın oldu? Allah daha layiqdir ki, ondan həyat olunsun. İnsanların həyası yox. İnsanların utanmaq yox. Onunca salih insan gizlini xəlvətir və aşkarını islah edəndir. Budur. Və həmçə, alimlər ki, xəlvəti islah etmək ixlasla olur. İxlas, səmimiyyətlə, sadiqli ilə. Yəni, sən Allahla sadiq olsan, ixlaslı olsan, xəlvətini düzələcək. Yəni, ixlaslı adam xəlvətini düzəltməlidir. Yəni, baxın, ixlaslı insan deyirik ki, bu insan ixlaslı idi, sədəqə verdi, misal üçün. Və ya başqa bir şey. Yəni, Sədəqə verdi, kimisə eşitməyini istəmir. Maraqlı deyil. Kimisə mənim bu etdiyim yaxşılığı bilsin. Maraqlı, yəni buna maraqlı gəlmir. Heç istəmir də. İxilaslı daxı. Deyir, Rəbbimin bilməsi bəs eləyir. Yəni, ixilaslı olmaqdır. Və zahirin düzəlməsi isə, zahir var, insanın aşkarının. İslah olması Peyğəmbər s.ə.v.in sünnətinə tabi olmaqdadır. Necə bilmək olar ki, bir insanın zahiri, Salamaddır, salihdir. Baxırsan, Peyğəmbər sallallarsam sünnətini nə qədər tətbiq edib. Aydındır. Zahirdə budur. Xəlvətdə isə ixlastır. Aydın oldu. Və sonra deyirsən ki, ondan sonra Əs-səlamu aleyna və alə ibadillahi salihin. Hansı gəlir? Əşhədu ən la iləhə illə Allah. Şəhədət kəlməsi. Yəni, mənası odur ki, La ma'abuda haqqun haqqun illə Allah La ma'abuda bi haqqin illə Allah mənası odur. Əşhədu ən la ilə əhri Allah mənası yəni mən şahidli gətirirəm ki, yəni Allahdan başqa ibadətə layiq olan yoxdur haqqına. Va əşhədu ənə Muhammedən abduhu wa rasuluh. və rasuluhu və əmsin şahidliyi gətirirəm ki, Məhəmməd Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm onun qulu və rəsuludur. Allah tərəfindən göndərilmiş elçisidir. Aydındır. Quldur. Ona ibadət etmək olmaz. Heç nəyə malik deyil. Özünə xeyr və zərər verə bilmir. Quldur sadəcə Allahın qulu. Peyğəmbərimiz s.a.v. Heç nə yoxdur onun əlində. Ondan istəmək olmaz. Kömək istəmək olmaz ondan da. Aydındır. Ha, bu şahadətdir. Eşhedü an la ilaha illallah. Namazda bunu duymalısan. Və şəhedənne Muhammədən abduhu və rasuluhu. Abduhu kulu. Yəni Allahdan ən çox qorxandır. Peyğəmbər sallallahu alayhi və səlləm və rasuluhu. Yəni onu rəsul deyəndə, yəni sən mənasıdır ki, yəni Allahın vəhyin çatdıran vasitədir. Elçidir. Rəsul insanlara Allahın vəhyini çatdırır. Peyğəmbərimiz sallallahu əleyhi və səlləm. Yəni elçi sözünün mənasıdır bu. Aydındır? Təşəvvüdün mənasıdır. Sonra gəlir nə? Salavat. Allahumma salli ala Muhammadin və ala ali Muhamməd. Nə demə Allahumma nə demə mənası? Yə Allah bu deməkdir. Allahumma ya Allah deməkdir. Yəni, deyəndə ki, Allahumma məni bağışda, yəni, demək istəyirsən ki, ey Allah, məni bağışda, ey Allahım, məni bağışda. Bu, mənasıdır. Allahumma. Allahumma salli alə Muhammed. Ey Allahım, Muhammedə salavat de, fikir verir. Salli alə Muhammed. Muhammedin üzərinə, yəni Peyğəmbərimiz sallallar səlləmə. Əs-salət Nə deməkdir? Alimlər deyiblər ki, salət Allahdan olanda rəhmətdir. Mələklərdən olanda istixvardır. İnsanlardan olanda duadır. Yəni, sən deyəndə ki, Allahumma salli Ala Muhammed. Salli Allahdandır da, salat Yəni, burada rəhmətdir. Yəni, Allahumma salli Ala Muhammed. Ey Allahım, Muhammedə Rəhmət et, salli ələ Muhamməd, aydın Allahdandır. Deyəndə ki, misal üçün, sallətə aleyhil mələikə, mələklər ona salavat dedi, yəni mələklər ona bağışlanmaq istədi, yəni mələklərə işlənəndə sallə, oldu nə istiqvar. İnsan deyəndə, misal üçün, bir insan xütbədən falan insana salavat etdi. İnsanlar arasında olanda, yəni, dua etdi. Yəni, insanda olanda artıq dua mənasındadır. Aydındır. Bu, məşhurdur el məhlində. Bu cürlə təksin məşhurdur. Lakin, Allah'u u yəni, daha səhiyy odur ki, daha etibarlı. Nəcə, alimlər deyirlər ki, burada Allahumma salli ala Muhamməd sözünün mənası, yəni, ey Allah'ım Peyğəmbəri Yəni, Allahuma salli alə Muhamməd. Mənəsə odur ki, ey Allahım, Peyğəmbəri ən yüksək məqamda, deyilər buna fil mələ il ələ, ən yüksək məqamda təriflə sənayid. Allahuma salli alə Muhamməd. Ey Allahım, bizim Peyğəmbərimizi sallallahu aleyhi və səlləmi ən yüksək məqamda, harda yəni özünə yaxın olan mələklərin yanında, fil mələ il ələ, deyilər orada Muhamməd təriflə, sənayilə və bu daha yaxındır aydındı Və alə Muhammed. Bu doanı Allahumma salli alə Muhammed. Və alə Əli Muhammed. Və peyğəmbər. Alə Əli Muhammed ne deməkdir? Əli və peyğəmbərin yoluna tabi olan hər bir kəsə salavat deyid. Peyğəmbərə və onun yolunda olan hər bir Əli. Muhammədin e, əli, yəni Muhammədin yoluna tabi olanların hər bir kəsə Allahumma salli Aydın alə Muhamməd və alə əli Muhamməd Sonra deyirsə Kəmə salleytə alə İbrahim və alə əli İbrahim Necə ki, sən İbrahimə və onun ailəsinə Yəni onun yoluna tabi olanlara salavat etdin Eləcək də Peyğəmbərimizə it Aydındır Salli aydın oldu, sonra gəli, və bərik alə Muhamməd, Muhammədə bərəkət ver, Muhammədin üzərinə. Nə deməkdir? Bərəkət aydın oldu, bir yaqqət etdim, xeyri çox olan, davamiyyətli xeyir. Və bərik alə Muhamməd, Muhammədə davamiyyətli xeyir ver. Bərəkətli xeyrini çox et. Hoşvarik ala Muhammed ve ala ali Muhammed. Hamsinində Muhammedin yoluna tabe olanlar hər bir kəsin. Aydın digən tək Muhammed sallallahu əleyhi və səlləm yox, və ala ali üzərindədir. Muhammedə və onu tabi olanların üzərində. Əli Muhammed, yəni Muhammedin bəz almə deyblər ki, Əli Muhammed onun ailəsinə aiddir. Əhl-Beytina aiddir. Bəzi alimlər, yəni, müxtəlif rəylər var və daha etibarlı ol olan odur ki, kim ki Peyğəmbərə tabi olur, sallallahu aleyhissəlləmə, hamısını şamil edir. Və alə əli Muhamməd. Aydın oldu. İnnəkə həmidun məcid. Duan, yəni, salabatını sorur. İnnəkə, nə deməkdir? Həqiqətən sən həmidsən. Nədir həmid? Həmid Allah ismid. Həmid min əsmə illəh. Həm donlan, kamil sifətlərinə görə həm donlanır. Allah da Allah. Təriflənir, sənalar edilir ona, Allaha. Həmiddir. Aydındır. Məcid. Hə, İnnə ki, həmidun məcid. Məcid, Allahın ismidir. Məcid. Nədir mənası? Qızul-i ən zulməcəd. Nə deməydi? Məcəd sözünün mənası isminin Hə? Allah məcəd ismi. Minnək hamidü yəni, məcəd. Məcəd oyur dərslərə qulaq asma lazımdır. Allahın isimlərindən olan haq, Allahın isimləri haqqda olan dərslərə qulaq asma lazımdır, dinləmək lazımdır. Çox mühümdür. Allah Allahı tanımaq üçün onun adlarını bilmək lazımdır. Adların mənasını, adları əzbərəmək yox sadəcə. Mənasını bilmək. Məcid, Həmid, Vədud, Cəbbar, Rahim, Rəhmən, Məlik, Qahar, hamısını Allah isimləridir. Məcid də min əsmək ilə, Zul Məcid, Məcid sahibi, əzəmət sahibi, kamil, sultanlığı, Məcidi o deməkdir. Əzəməti, deyiblən alimlər, o kəməli sultan, aydındır. Sonra qaldı nə? Duanı oxumursunuz? Hə, salam qaldı deyir. Arada dua var. Peyğəmbər s.a.v. deyir ki, dörd şeydən Allah sığının qutaranda. Allah-ıma inni auzu bika min azabi cəhənnə azab və min azabi qabr və min fitnətül məhiyyə və məməd və min şəri fitnətül məsihid dəccar bu dua Allahım burada dört şeydən Allaha sığınırsan bu duada Peyğəmbərimiz sallallahu aleyhi ve sellem ölçə edib bizə cəhənnəm odundan yani bu qısa yanın üstündən ötürəm cəhənnəm odundan e, qəbir əzabından həyatın və ölümün fitnəsindən Allah məni azbıkı min fitnətil mahya vəl mamat. Azablardan aydındır, cehənnəmin və qəbrin azabından Allah sığınmırsa. Allah sığın aydın. Min fitnətil mahya vəl mamat. Ölümün və həyatın fitnəsindən sənə sığınıram. Nə ölümün və həyatın fitnəsi? Yəni həyatın fitnəsi deyiblər ki, alimlər bu dünyada yaşadığı müddətdə nə fitnələr varsa. Yəni insan hidayətə gələndən sonra azmağı Fitnədir, şəhvət fitnəsi, şübhə fitnəsi, cahillik fitnəsi, nə qədər fitnələ dünya fitnələri varsa, Allaha sığınırsan. Ba, bu, dünya fitnəsi. Ən böyük dünya fitnəsi nasıldır? Allah qorusun, mürtəd olmaq, İslamdan çıxmaq, ölənə yaxın, öləndə. Ona görə bunu daim eləmək lazımdır. Sığınmaq lazım Allaha. Dünya fitnəsində, Allah, müsəlman oxuyur, mahiyyətinə varmır. Heç bilmir, sorusundan dünya fitnəsi nədir, bilmir. Dünyada yaşadığı müddətdə olan fitnələr, şəhvətlər, şəhvətlər, hər gün sığınırsan Allaha. Şübhələr, cahilliklər, bilməməzliklər, dünya fitnələri, bəlalar hamısından sığınırsan Allaha. Və ölümün fitnəsi qəbir əzabı, misal üçün soruq yəni, sualı olan fitnə. Yəni, məni sabit et. Ölümdən sonra, yəni ölümün fitnəsi. Ölüm anında, yəni ölüm anında şeytan gəlir vəs O an, onun fitnəsinə sığınırsan Allaha. aydındı Və dəccalın fitnəsindən. Axırıncı. Dəccalın fitnəsində, qardaşlar, yeryüzündə, yəni Adəm ə.sələndən ta gün, yəni axır, bütün, yəni dünyada ən böyük fitnə dəccalın fitnəsi olacaq. Ən böyük fitnə Dəccanın fitnəsi olacaq, böyük. Və orada Allah sığınmaq lazımdır. Fitnəsindən. Yəni, orada, yəni, e, namazda, namaz əsnasında, salavatdan sonra mütləq. Dəccanın fitnəsindən. Heç biz, he, heç ağılımıza gəlmir hərdən. Dəccanın fitnəsi ən böyük fitnədir, qardaşlar. Sığınmaq lazım Allaha. Ayrındırıq, bu, yəni, qısa qardaşlar, yəni, Allahın müvvəffəqiyyəti ilə Yəni, namazın sözlərinin mənası idi. Namazın sözlərinin mənası. Və bunu mühitlə görəmək lazımdır, daşıqda. Hətta namazda xoşu əldə eləyəsən. Yəni, boş-boşuna namaz qılmaq. Onsuz da namaz qılmırıq. Düzgün. Yəni, biz onsuz, yəni, qıldığımız namaza baxırsan, heç nə? Təmbəllik, ağırcasına, Ham hamımız eləyik. Yəni, namaz ağırıq edir bizə yükdür. Namaz yükdür bizə, ağırlıq eləyir. Yəni dünya işləri daha öndədir. Yəni insan əgər Allahı dəyərləndirsin, Allahı hikmətlə uza tutsun. Namaz qılırsan, yəni sən namaz qılmamağınla, vallahi Allah heç nə eləmirsən Və sənin kimi bütün insanlar qılmasa, yəni heç nə eləmir Allah'a, zərər vermir. Sənin özün üçündür namaz və ən əzəmətli əməldir. Və qulluğun bariz nümunəsidir namaz. Aydınlıq, qardaşlar, bu çox mühümdür. İslamın ikinci rükumudur və Peyğəmbər s.ə.v. buyurur ki, qiyamət günü ilk soruşulan əməldir. Və bu, deyir, yerində olarsa, salamat olarsa, yaxşı olarsa, obisə əməllərdə soruşulacaq, yəni yaxşı olacaq. Bu, olmazsa, obisələr də yoxdur, deyir. Yəni, nə dərəcələ mühümdür namaz? Namazın sözlərinin mənası idi və Allahdan istəyirəm ki, Yəni eşidənlər üçün faydalı olsun. Və sallallahu alayhi və səlləm nəbiynə Muhamməd və aləhi və səhbihi